ي أَُّهََّينَ آممَنوالَ بَل وَ نَّكُم اللهَّهُ بِشَيءم مِنَ الصَّيدِ تَناَالُهُ أيذكُْ تَناَالُهُ أيديكُم وَرماحُكُمْ لِعلَمَ اللهَّهُ مَ يَخَافُهُ بِالغَيبَ Faman'atada ba'da dhalika falahu 'adabun aleem. Eni mliwamini Mwenyezi Mungu atakujaribuni kidogo kwa wanyama wa kuwinda inayowafikia mikono yenu na mikuki yenu ili Mwenyezi Mungu amjue nani anayemhofu kwa ghaibu. Basi atakairuka mipaka baada ya hayo atapata adhabu kali. أيُّهَ الذيينَ آممَنوا لا تَقَتل الصَّيدَ وَآتُم حُرُم وَمَ قَتَ لَهُ مِن كُ مُتَعَِّدًا فَجَزَ أُ مِثْلُ مَا قَتَلَمِ فَإِلَّا مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةِ بَالِغًا الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَسَى اللَّهُ أَنْ Waman aada fayantakimu Allahu minhu, Wallahu azizun dhuntikamu. Enyi mliwamini, msi uwe wanyama wakuinda nanyi mehirimia katika hija, na miongoni mwenu atakemua makusudi, basi yake atakuwa kwa kuchinja kilichosawa na alichokiwa katika mifugo kama wana vihukumu waadilifu wawili miongoni mwenu Nyama huyo apelekwe kwenye alkaaba au kutoa kafara kwa kuwalisha maskini au badala ya hayo ni kufunga ili aonje ubaya wa jambo lake hili Mwenyezi Mungu amekuishia fute aliyopita lakini atakayefanya tena Mwenyezi Mungu atampaa adhabu na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu na mwenye kuadhibu Kuhilla lakum sayidu albahri wa taamuhu mataa alakum walisseyarati wahurrima alaikum sayidu alberri maadumtum huruma Wattaku allaha alathii ilaihi tuhsharun Nyinyi mihalilishi wakuvua vinyama vya baharini Nam mehirimishiwa mawindo ya wanyama wa bara maadamu mmhirimia hija namcheni Mwenyezi Mungu ambaye mtakusanywa kwake <tries> Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin wa sh shahra al-harama wal-hady thalika li Inna Allaha ya'lamu ma fi wa ma fi al-ardi wa anna Allaha bikulli shay'in 'alim Mwenye Mungu ameifanya al-Kaaba hii nyumba tukufu ni sima la watu na kadhalika miezi mitukufu na wanyama wa dhabihu na vigwe Hayo Ili mjue ya kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni yaliyomu ardi, na yaliyomo katika ardhi na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Yaelemu <fold> <popping> anna Allah shadidul <réussi> 'iqabi wa anna Allah ghafurur rahim. Jueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali wa kwadhibu Na ya kwamba mwenyezi mungu ni mwenye magfira na mwenye kurehemu. Ma ala rasuli illa albalaagu. Wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma taktumun. Haimlazimu mtume ila kufikisha ujumbe tu. Na mwenyezi mungu wanajua mnachukithirisha na mnachukificha. Qul la yastawi lkhabithu wa attayibu walau aajabaka kathratu lkhabith Fattaku allaha yaa ulil albabi laallakum tuflihun Sema, haviwisa wa viovu na vema ujapu kupendeza uingi wa viovu Basi mcheni mwenyezi mungu, enyi wenyakili ili mpate kufanikiwa Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Enyi mlioamini hakika Mwenyezi Mungu anakufanyieni mtihani wakati wahija, wa Hija baadhi ya wanyama na ndege Ambao mnaweza kuwawinda kwa wepesi kwa mikono yenu na mikukienno. Makusudio ni kutaka wajuulie ambao mthi mwenyezi Mungu ijapokuwa hawaonekani na watu, na wanaopindukia mipaka luiweka mwenyezi Mungu baada ya kubainisha watakujapata dhabukali. Enyi ambao mmeamini, msi uwe mmyama wa kuwinda nanyi menu yahija na umra na mmo kuzitimiliza. Na mwenye kukumuwa mnyama kama huyo kwa kukusulia Basi itampasa atoe fidia mfano wa mnyama liemua Ikiwa katika ngamia ngombe au kondo Na hujulikana huyo mfano wake kwa kukadiriwa na watu wawili waadilifu kati katienu Wahukumu na wawape mafakiri kwenye alkaaba Au atoe badeda yake awape au, au atoe chakula kadiri ya yule mnyama kuwapa mafakiri Kila fakiri apewe chakula cha kumtosha kutwa yake. Hayo ndio kuondoa dhambi za kuwinda kuliko katazwa. Au badile hayo yote, afunge idadi ya siku za kadri ya wale maskini iliombidi kuwalisha lao angeliwalisha. Na Mwenyezi Mungu amelazimisha hayo ili huyo mwenye kufanya lilekosa kosa kuhisi matokeo ya kosa lake na uovu wa malipo yake. Mwenyezi Mungu lakini amesamee uhalifu uliotendeka kabla ya jambo hilo halijaharimishwa. Na mwenye kurejea tena kufanya uovu baada ya kujua ni haramu, basi hakika Mwenyezi Mungu atampa adabu kwa kitendo chake. Na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda ashindiki. Mkali ukumwadhibu anekamia kutenda dhambi. Tunaona kuwa Uislamu ulianzisha kulinda mazingira na utajiri wa asili tangu hapo kale. Kutokana na kuhifadhiwa wanyama na ndege wa porini hukomaka, diyo hii leo tunaona zipo nyanda na mapori ya wanyama wake kwa mujibu utalamu wa kisasa. Mwenyezi mungu amekuhalali kuvua wanyama wa baharini na muale na wanufaike kwa wakazi wenyeji na wasafiri. Na amekuhalali shieni kuinda wanyama wa bara wasiofugwa kwa kawaida majumbani. Katika muda ule unaokuwa katika hijja au umra, kwenye eneo takatifu laloitwa Al-harram. na mzingatie ni mwenyezi mungu na peni a yake, basi msende kinyume naye, kwani nyinyi mtarejea kwa ke siku ya kiyama na hapo atakulipeni kwa yote miyoyatda. Huu ni mfano katika mifano mingi ya Uislamu tangu hapo kale unavyopendelea kuli tabia ya mazingara, kwa kuhifadhi wanyama wasiuliwe ovyo na miti isikatwe ovyo na hata maji ya mito na maziwa yasitumwe kwa fujo kwa ni Mwenyezi Mungu hawapendi wafujaji Mwenyezi Mungu amejali Al-Kaaba nayo ni hiyo nyumba aliyoitukuza na akaharimisha watu na wanyama kufanywa uadui ndani yake na karibu yake Amejali kuwa yenye kusimama na yenye kutukuzwa na yenye kuwa paamani watu Na hiyo ndio kibla cha kuelekea watu katika sala zao na watu waiendee kwa hija wawe ni wageni wa Mwenyezi Mungu na ili watende yale ya kuupa nguvu mmoja wao. Halikadhalika ameufanya mwezi wa hija na wanyama wanaotolewa dhabihu na hasa wale wanaofishwa vigwe ili watambuliwe na wanaowaona kuwa hao wametolewa hidaya kwenye hiyo nyumba. Na natija ya kuweka yote hayo Ni kuwa mpate kuyakinika kuwa ujuzi wake mwenyezi mungu umeenea kila kitu kiliyoko mbinguni Kuna kutoka wahi, yaani ufunuo wa sharia Na umeenea duniani, anakuweka sharia ya kualetea watu maslaha yao Na hakika ujuzi wa mwenyezi mungu, umeenea juu ya kila kitu Enyi watu, juweni kuwa adhabu ya mwenyezi mungu ni kali Umteremkia anayahalalisha vya haramu Naifia ni mwingi wa kusamehe dhambi za mwenye kutubu na akaingia kumtii. Naye ni mwenye rehma sana. Na kwa hivyo hamchukuli mtu papo kwa papo kwa kila alichendalo. Haimlazimiki mtume ila kuwafikishia watu anayofunuliwa yeye ili isimame hoja juu yao na wasiwe na kisingizio chochote cha ati atii hawakuonywa wala hawakufunzwa. Basi jiweni anayokutieni mtume Kwa ni mwenyezi mungu anayajua mnawe zihirisha na mnawe ya ficha. Ewe nabi, waambie watu, si sawa sawa vile vizuri anaviku halalishieni mwenyezi mungu, na vibaya anaviku harimishieni. Kwa ni farka ilio baine avivili hivyo kwa mwenyezi mungu ni kubwa, na hata hivyo vibaya vingawa ni vingi na vinawapendeza watu wengi. Basi enyi wenye akili. Ufanyeni utuifu kwa mwenyezi mungu uweni kinga yenu isikupateni athabu yake kwa kukhiari vilivovema na kujiepusha na viovu ilimpate kuwa miongoni mwaliofuzu duniani na ahera.